maas, ek is seker af van ten hierdie tyd, sint jylle al in wag van Ludo, se story tyd. Ai, maaikies, dis so lekker vir my om met jylle te kan, gesels vandag om vir jylle die lekkerse stories te kan lees. Oh, maaikies, dis my beste tyd van die week en dis wanneer ek sal met jylle kan keir. En ons wil vir al ons, maaikies, reg oor Zuid-Afrika, wil ons sê Baie welkom, maaikies, en dankie dat jylle ingeskaker is op die beste radiostasie in die hele waie wereld, en natuurlijk vir al ons maaikies van Suid-Afrika, wat nou in ander lande bly. En ons het een hele paar maaikies in Namibie, ons het maaikies in Canada, ons het maaikies in Amerika, en ons het maaikies in Kuala Lumpur. Ai, maaikies, ons het maaikies ooral oor die wereld, selfs in daar die warm woestijnwerelde, Mense, daar is baie maai gies wat Afrikaans kan praat, reg oor die wereld. En ons, hier by Lulu's Storytijd, wil vir jou storykies, een keer die week in jou eie taal lees, ja? En as jylle weet van maaikies, wat ook sikkel om Afrikaans te kan verstaan, maar wat baie graag wil leer, sê hylle moet ook om die radio kom sit, of om die rekenaar, of die telefoon, wat mama ook al vir jou op sit, dat hylle kan saam met ons luister, en deel ook, as jylle wil, die storykies met jylle maaikies, sê mama moet vir my briefiekie skrywe op my Facebook, en dan sal ek dit vir, vir mama gee, en dan kan sê dit met die maaikies deel. Nou ja, oudere gewoonte gaan ons daarom eers vir ons verjaarsdag maaikies Baie geluk sê met hulle verjaarsdag Nou al die maaikies wat verjaar het van verlede week en woensdag tot vandag toe Wil ons sê van Lulu'se kant af Baie geluk maaikies, baie baie baie geluk Mag jy een awesome, wonderlijke, fantastische dagje he En as die van julle wat klaar verjaar het Ek hoop sommer mama en papa het julle baie baie bederf en onthou dit gaan omdat jy so spesiaal is en dat God jou so spesiaal gemaak het en God het al van jou geweet voordat jy mama nog eens geweet het jy is bezig om jou opwachting te maak. Ja, God is die Vader van al ons pragtige kinders. Ja, hy gee vir ons mamas en papas, wat hier op aarde na ons kan kyk. So is baie baie spesiaal as iemand verjaar en dan sê ons baie geluk met jou verjaarsdag maatjie. En weet jy wat? Ek het 'n oulike liedjie jou net omdat jy verjaar het. Elke dag het ons saam gerei, elke week is jy nog daar vir my, en elke man sien ek in die bed. wereld rond, met elke dier, wat die licht boem my vir jou. hier, sien jou daar, volwet sê lekker vir jou. Soos goeie wijn, raak jy elke dag Ek sing het saam met jou. Sien jou hier, Sien jou daar, Vul net sel lekker vir jou. Jo vence la cœurs pour les ans tu penses que c'est yola da tu beste la cœurs pour les ans tu ne te donne pas ma luck sin yo hi sin yo da vous la cœurs Hoe jy fine raak elke dag net die Sien jou hier, sien jou daar, ek is. dit nie baie mooi gewees nie? Nou ja, ek het een jong dochter, haar naam is Niki de Kok, en a, sy is een baie ouwelike sangeressie, sy is ook, um, eerstags is sy in een movie te zien, so, in, in sy is van Zuid-Afrika, en sy is a, baie, baie mooi, maar ek is ek twee liedjies van haar saamgebring vir julle vandag, speciaal vir julle, die ene kie, sy syng eindelijk vir grootmense nie, maar moet nie dit vir hulle sê nie, maar um, uh, die ene liedjie sy naam is, word ek kind, en die andere ene is, opa, jy is superman, so as jy lief is vir jou, oupa. dan is hierdie liedjie net vir jou, en jylle kink vir mama en papa vraag, onthou haar naam is, niekie de kok, en um, sy syk baie, baie mooi, en uh, as jylle hou van haar liekies, dan sê jy, mama en papa, moet haar liekies aftrek vir jylle van die internet af, mens kan dit daar koop, of jy kan een CD bestel, dit is baie, baie makkelijk, en as jylle nie weet nie, dan sê mama en papa moet vir my kontak hoor, nou, hierso is haar liekie, en nou, direct na die liekie, dan gaan ek vir jylle die story lees van, slimmer as die taar, nou, weet jylle wat is die taar? Hy is die hoofd van, van Rusland gewees, van een staat in die Russiese land, Rusland, wat ons van praat nie in die tsaar daar is nie meer van dag taars nie, maar vroeger jare was die taar die hoofd van die land, maar nou hier is Niekie die kok en word ek kind. Wat van droom Want die lewe is toch vir my te groot En al word nie al my drome waar nie Weet ek dis waar ek behoort Kom gloe bykie saam met my Verdwaan. Kom word ekend weer zo met my En laat jouw dromen vlekken kry Vlieg tot voor jou my e wat waar die dochterkie onthou wat so moesing se naam is Niki de Kok word ek kind. Elke dag as die tsaar van die paleis na die kathedraal raai gaan sy koets verby een vervalle opstal maar op een besondere dag sien die taar die boer met die pijp in sy mond in die heining leen en hy beveel die koetsier om stil te hou. Die boer val op sy knee neer. O, edelachtbare koninklijke hoogheid, jy bewys my, my plasie die kleinste grinkjie grond in die laaste kluit, die allerhoogste eer om jy stil te hou, en my nederige hoewet te betree. Die tsar is verstom. Jy praat nie soos een boer nie. Ek weet jou solke goeie maniere geleer? My dochter sê dat woorde ons kostbaarste besitting is, en dat ons hulle goed moet gebruik. Hmm... Slim kind, jou dochter! O, heer, roep die boer uit, sy die slimste mens in die hele Rusland. Ek weet nie waar sy dit krij nie. Ek self weet nie al wafferse verstand nie. Mm, die slimste mens in Rusland? hm mm, herhaal die taar en speel met sy lang mustas Ja, my heer, mm, slimmer as ek. O, oh, Gats, die boerslik, wat het ek gesê? Maar die taar het alweer in sy koets gespring en jaag vinnig weg. Later in die dag keer die tsaar terug. Kom hier, boerkie, roep hy en leen by die koets uit met die mankie vol eiers in sy hand. Jou slim dochter kan iets vir my doen, maar die himmele help haar as sy dit slicht doen. geef vir haar die drie doosijn eiers, en sê, sy moet hulle teen morgenochtend uitbrooi. En daar trek die koets in a wolk stof weg. Die boer kyk na die eiers in die mankie. Hulle is helder helderooi. of wat a soort eiers is hulle? Vraag hy sy dochter, toe hulle by die huis ingedra is. Sy neem een in haar hand, en voel hoe zwaar dit is. Um, is hard gekookte eiers, papa. Ek kan hulle nie uitbrooi nie. Och, ek het gewet, die tsaar gaan ons straf, hy soek maar net en ek skies om ons te verban. Maar sy dokter sê, um, ek sal in iets ding, papa, moet nie bekommerd wees nie. Toe die tsaar taarse koets die volgende ochend op die werfstel hou, kyk die tsaar verstom uit, want die boerse dokter stap achter die ploeg aan en saai boene, terwyl sy stap en sing sy, As ek gekookte boone is hy sal hulle ooit kan maai? Jou pa het gesê, jy is baie slim, roep die taar uit, maar jy moet dwaas wees om gekookte boone te wil saai, al wat er oos verwacht jy daarvan? Oe, die saafde oos as wat die tsaar verwacht het, tjoe hei wauwe, ek moet hard gekookte eiers uitbroei, my heer, goeie dag. Die taar bloos en ruif weg, Die mysie het hom uit oorlee. To die boer sy dier die volgende morgen oopmaak, vind hy tolik die garing op die drimpel. Langs die garing leed die se deftige visitekaarkie op die kaarkiese boodskap. Sy vir jou slim, dochter, om vir my voor morgenoog in twee seile van die garing te spin, of ek verband jy albei by na sy beerie. Die boer sê met sy hand in sy haare. Wat sal ons doen, dochter? Sy dochter sê die tollekie garing in haar voorskootse sak. Toe maar, papa, sê sy ek skryf iets te achter op die visitekaarkie. Neem hierdie vir die taar, asseblief, papa. Toe breek sy takkie van die appelboom af en geed het saam met die kaarkie vir haar pa. Haar boodskap luie. Ek is seker, jy weet hoe arm my pa is. Ek vrees, hy kan jy bekostig om vir my een spinwiel en weefgetou te koop nie. Maar as die goeie tsaar vir my van hier die takkie een spinwiel en een weefgetou sal maak, sal dit vir my een eer wees om vir hom uit een enkele tolliekie gare seilie vir sy seilskip te weef. To die zaar haar boodskap krij, lag hy hart op, a, jester, die machties, maar sy is een en hy roep sy haar uit. Vat hier die wijnglas na die elendige plaas op die noordelike pad. Sê vir die meisie wat daar woon, sy moet die zetien morgenochend by die wijnglas leeg skeep, dan trouw ek met haar. Toe die meisie die boodskap kruin, laag sy haar kop hardop. Ha, <laughs> ah, ha, ha, ha, ha. Ha, ja, mm -mm. sy vir die driebootstoelkie, wat onder die kombijstafel staan, leen die boodskap se paard en rui na die paleis. Toe sy voor die taar verskuin, buig sy diep en sy die stoelkie neer. Um, <coughs> geliefde taar, sê sy, die hele Rusland bemin u, en ek bemin u meer as die hele Rusland. Niks sal my meer plesier gee as om u beveel te u die maar daar is probleempie. Aha, sê die taar, daar het jy toch nie so slim soos wat jy wil sê nie. Nee, nee, nee, Dis nie dit nie, natuurlijk, en ek is hier leeg skep. Maar soedra ek klaar is, sal die revere dit weer begin vol volhoop. As eeuwigheid nou maar net so gaaf sal wees, om al die revere in die wereld met hierdie stoelkie op te dam, sal ek die sy graag met die wijnglas leegskeep skep. Die taar lag ingenome. Ah, ha, ha, goeie hemel, jou pa was rach! Jy is slimmer as ek, maar ek is daarom slim genoeg om my goeie vrou te ken as ek haar sien. En om dit te bewys, gaan ek vandag nog met jou trouw. Die meisie hou haar kop, nadenk en skeef. En ek sal met die trouw, die majesteit, as jy my een beloof. Wat jou astrante jong? Nou ja, wat wil jy he? Beloof my, As jy ooit vir my moeg word en my wegsteer, dan sal jy my toelaat om die een ding wat ek die graagste wil hee met my saam te neem. O, oh, is dit al? Ga maak jou reg, ek wacht by die kerk vir jou. En so het die arm boeredochter die Tarina van Rusland geword en die paar het baie jare gelukkig saam gewoon. Maar nomaat hy ouwer word, en die tsar rusteloos en toos syk begin word, en met amal in die paleis begin rusie maak, ook met die tsarina. Jy denk jy so slim, skel hy op die dag. Nou ja, gaan terug van waar jy gekom het, en vat jou slimmigheid saam met jou, ek is syk en sat vir jou voort. Die tsarina baig vir haar egenoot, en haal haar kroon van haar kop af. Goed, my skat, net soos jy sê, Maar wil jy nie, 'n laagste glase wijn saam met my klink nie? To die glase ingebring word, gooi sy ongezins slaapdrankie in die zaarse glas. Enkele minuute later, leie hy op sy troon en snor. Die tsarena laat een groot trommel kom, sê die zaar daarin en sluit dit. Toe roep sy die paleisbediendes en laat die trommel op een paardekar laai. Sy trek haar prachtige tabbert uit en klee haar weer in haar gelapte plaaskleren. Toe reis sy na die plaasie terug. Toe die taar wakker word, laai op een strooi matras op die vloer van die armsalige hut. Wat maak het hier? Hoe durf jy die taar van Rusland gevangen neem? Hiervoor gaan kop waai jou as kop waai jou as strante Maar, my liewe man, sê die vrou, van waar sy sit en werd doen, op ons draadag het jy my beloof dat ek, as jy my ooit sy wegjaag, toegelaat sy word om die een ding uit die paleis saam te neem, wat ek die graagste wil hee, en dit was jy. En toe ees besef die taar hoe gelukkig hy was om so hun verstandige en wonderlijke vrou te vind weisheid dat jy aan al ons kinder stond dank jy vir die stories wat ons lei dir die lewe van ons dag Die little lily dans, the dumb little lily dans, the Daar by die ou plaas dans, het 'n muurtjie 'n blaar gevang. Het op geklim in 'n sulke spannende gevaar op die ou plaas dans. The dumb little lily dans, the dumb Daar by die ou plas een het 'n mierknie blaar gevang, en die meer het geskrik van die blaar afgewik, daar in die ou plas dam. Verdam die little dam, verdam die little dam, verdam die little dam, little dam, die little little dam. dam daar by die ou plas is die mier in die water. Meerkie sy haar so bly Hy het een maat gekry om op die blaard te rui Daar op die oude plaas dam Dam die lilly dam maak gekry om op die blaar te rij daar op die oude plaas dan. Jy krij stout, stout, stouter, jy nog stouter. Tokka is rarig, stoutekabouter. Hy skop alles wat op die grond rondlee. Maak nie saak wat sy mama sê. Dokka kabouter hou van skop Nik salom van skop kan stop Hy skop klip, hy skop lukka Hy skop tak hy in papilsake Wap, wap Hy skop, skop, a klip en al pas sop Dit spat spat op sy baard en kop Toe begin dokka blomme te skop, skop, skop Dit wiel woes woes en die lach en op Dokka kabouter hou van skop copla pais copla cai copta ca e papisa pinky bais Pa het vir hom A bal gegeen En nou skop Tokka niks anders Meer Tokka kabouter al van skop Niks sal om van skop kan stok Hy skop klippa, hy skop blikka Hy skop takke Hey, mykies, was dit nou lekker stories of was dit nou nie? Dit was ja, a baie, baie mooie story nie en, uh, maaikies, dit is nou aan die einde van ons program, ek is so blij, jy het lekker saam met ons gekuier, en onthou, onthou, hoe nooie jou maaikies, om saam met ons te kom kuier, elke woensdagmiddag, het is 3 en half 4, net hier op Lulu'se storytijd, en ek is natuurlijk niemand anders nie, al die rooie kop, hier so by Net Radio SA, en dit is vir my a voorracht, om een keer die week, net met ons klein maaikies te kan kuier, nou ja, maaikies, ek groet vir julle met Jan de Wetse, licht jou hande, en onthou, jy is kostbaar, want God het jou baie, baie speciaal gemaakt, en met die hand uitgekies, ek sê vir jou tjereo, tot volgende week woensdag, tada! met jou hart en stem hy is met ons elke dag juich met al woord wat ons kan heen laat ons zing en kom Jesus woord